чи не одержував він якихось листів. І знову нічого, що заслуговувало б їх уваги. Потім поділили між собою поверхи. Кащук узяв парні. Звичайно, квартири, розташовані на сьомому поверсі, можна було не брати до уваги. Адже Наталка бачила на власні очі, як ліфтова кабіна почала спускатися. Та Кащук, як він згодом висловився, вирішив виключити можливість будь-якій випадковості, і натиснув кнопку дзвінка поруч із квартирою Буренка. Ніхто не відповів. Він знав, що дзвонить даремно, адже двірник повідомив, мешканець цієї квартири професор Деркач у відпустці і перебуває з сім'єю за містом. Однак усі 36 дзвінків на всіх 9 поверхах мали цього дня сповістити про візит опер уповноважених, які розв'язували Найкарколомнішу задачу знайти професора Буренка, який у ліфт зайшов, а з нього не виходив. Двері навпроти відчинила бабуся, яка так і не зрозуміла, що потрібно цьому вічливому чоловікові у цивільному. Запитання, з якими він звернувся до неї, видалися бабусі дивними. Чи не знає вона щонебудь про місце перебування Буренка, якого чомусь розшукує міліція? Ні, вона не з цікавих. Лише знизала плечима і не виявила найменшого наміру втручатися у стосунки між професором і карним розшуком. Ще один дзвінок. І на порозі ще одна бабуся. Кащук уже розумів, що в попередній квартирі припустився помилки. Ще кілька необережних запитань, і в будинку станеться справжній переполох. Серед білого дня зникла людина. Отож, знову відрекомендується і розпочинає неквапливу розмову. Він цікавиться її здоров'ям, розпитує про дітей, онуків і ненароком про сусідів. Уже минуло близько години, а інтереска щука до кожного мешканця не згасає. Його цікавить буквально все, що повідомляє бабуся про людей, які багато літ живуть під одним дахом. І так в усіх квартирах. Уже наприкінці дня оперативники могли майже з певністю сказати, що в жодній із квартир з 9 до 1 поверху Буренка напередодні не було, що ні з ким із сусідів він не конфліктував, навіть не сперечався, і що того злощасного дня ніхто не чув на східцях ніякого підозрілого шуму. Зникнення Буренка поки що не мало пояснення. Якщо припустити, що вчинено злочин, то єдиним мешканцем будинку номер 9, якого на думку Кащука варто було розробляти далі, виявився Маковський з першого поверху. Той самий, що крутився біля підїзду з дипломатом. Чи не причетний він до цієї дивовижної пригоди? Більшість із опитаних висловилася про нього досить стримано. Людиною він був похмурою. Майже ні з ким не спілкувався, траплялося, бачила його на підпитку. В минулому мав судимість. Маковський не заперечував, що добре знає Боренка, але того дня не бачив. Між другою і третєю годиною був вдома. опитуються всі родичі професора. Чи не помічали вони в його поведінці останнім часом чогось дивного? Чи не був він чимось стурбований, не висловлював наміру куди небудь поїхати? — Як же, — зрадів племінник Буренка, — пригадав. Він казав, що збирається у відрядження до Москви. — Дякую, — зітхнув Кащук. — Ви нам дуже помогли. По факту зникнення людини прокуратура порушила кримінальну справу. Що скажуть експерти? Котрий раз за останні дні Кащук приїхав на фестивальну дев'ять. Двоє мулерів розбирали тут стару стіну. Залишок споруди, що колись височіли на подвір'ї. Стіна ця майже заступала вхід до нового будинку. Ось і вирішили її нарешті позбутися. Кащук зупинився, перечікуючи, поки вляжуться курява, яку здіймав пневну молоток, і підійшов до мульрів. Чи працювали вони того дня, коли трапилась пригода? Про саму пригоду вже знав цілий район. Так, працювали. Чи не помітили чогось підозрілого? Ні, не помітили. Відповідали охоче, але, мабуть, виявились не досить постережливими, бо ніякого професора не бачили, та й озиратись навколо не було часу. Чи залишали протягом дня робоче місце? Ні, навіть обідали на купі каміння. Це підтвердив і виконроб. Тим часом у ліфті вже працювали експерти. На панель із кнопками навіть не глянули, бо вони для того і існують, щоб людина тицяла в них пальцями. Щось прочитати на кнопках – справа безнадійна. Інша річ – пластик на стінках. Виявили на ній цілу п'ятерню та багато окремих відбитків. Потім Ліфт обстежив експерт-хімік, шукав, чи не залишилося тут непомітних слідів крові. Не залишилося. Того дня всі мешканці піднімалися на свої поверхи пішки, ліфт вимкнули і біля кабіни поставили міліціонера, тому що саме кабіна могла стати єдиним речовим доказом, шукали тут волосся, фірники.